Є кілька шляхів у цю царину, і я спробую допомогти вам відшукати їх. Напевне, зацікавить. Не залишить вас байдужим і майже драматичне твердження, що наша сонячна система вступила в такий період протидії природних сил, що лише не стійкі закони рівноваги, що секунди відокремлюють людство від небуття. Отже, розмова має бути цікавою для всіх її учасників. З малознайомими рекомендується розмовляти про нову виставку, кінофільм, спектакль, концерт, чи обговорити новинки літератури або досягнення науки. Проте не слід торкатися спеціальних наукових проблем. І хоч Юстав Лобер – у лексиконі прописних істин радив усувати з бесіди політику й релігію, проте політичні події і клерикальні реалії такою мірою хвилюють сучасну людину, що обговорення їх у товаристві не уникнути. На початку бесіди слід передусім заручитися прихильністю свого співбесідника – Якщо ви зустрічаєтесь вперше, треба принаймні познайомитись, викликати до себе симпатію, а вже потім, добившись його уваги, можна викладати свої думки, аргументи, наміри, міркування. Читач, певно, пам'ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної і завершальної частин. Так от. Саме початок розмови відіграє особливу роль у створенні сприятливої атмосфери спілкування, істотно позначається на подальшому перебігу розмови і, безумовно, на їх результатах. Проте найсильніший аргумент не варто оприлюднювати на початку розмови, бо ж йдеться не про письмове повідомлення, де найпереконливіші докази традиційно розміщують спочатку щоб викликати інтерес у читача і бажання довідатися, що там далі. У бесіді віч навіч краще приберегти невідпорні докази на кінець розмови, щоб приголомшити ними партнера зненацька, коли він трохи втратить пильність і буде переконаний, що нічого цікавого вже не трапиться. А ось про надзвичайну важливість невербальних форм взаємодії саме на початку бесіди не треба забувати. Бо з виразу обличчя, пози, вітального жесту можна скласти певне враження про свого партнера – приязне, байдуже чи вороже. Довідатись про рівень його культури і навіть про ставлення до мети зустрічі. Більшість дослідників погоджується, що словами передається в основному інформація, а ставлення до неї висловлюється за до допомогою жестів, міміки тощо. До того ж, вербальний компонент розмови займає 35%, а невербальний – 65% часу. І ще. Коли почнете бесіду з докладного викладу позиції свого співрозмовника – твердить Андре Мороа. Тим самим виб'єте ґрунт у нього з-під ніг. У кульмінаційний момент ваша розмова, за характером вона повинна бути не монологом, а діалогом, хоча і безсловесним з боку співрозмовника, має містити певні фактичні дані, які б робили учасника розмови психічно сприйнятливим до ваших аргументів, спонукали його погодитися з ними, змушували слухача відчути потребу вчинити так, як ви його просите. Така психологічна спонука до наступних дій є коректною формою підказки бажаного для вас вчинку з боку співрозмовника – Щось на зразок Чи не хочете трохи перепочити І випити чашечку кави В той момент напруженої праці Коли й у вас уже майже урвався терпець І добряче пересохло в горлі Та ви пам'ятаєте мудре правило Не перескакуй Де інде і перелізь Ввічлива людина То людина розумна А розумна безумовно чемна щоб досягти мети бесіди, ви маєте з першого до останнього слова підтримувати психологічний контакт зі своїм співрозмовником, викликаючи і постійно стимулюючи в нього